شکیده. او قرآن سرکون او قارین او فون تلوی او روی او روی او روی او روی او سامانون او روی. ستاواق خلقو تانامن ام او بو کتاواق که. نو لیل او دون ایلان دی جور کوری تا محرم کیوخ کوری. قو بیم جمع او گرو ملاکیول او نو بیت اللہ شرد دا حضور پاک چا عمر پنزر بیر شکالا دیو باران شئو صخت اما بیت اللہ شرد دا دیو علمی و غرزل با عبر اجم اشو دیو بیت اللہ شرد دو باران شورا چاہی جدی یو کشتیں پر تا دا غرک چاہی تا دا ابرو رویا تو جدید دا درگا دمنا خطرناکتی چاہی کدا خلوم دی با زی کے غر سکرون تیو با زی کے نحکاری نا سره جزونه چې په ورشي چاګلار نیم معلومه بصرې دی نو سړی په اړتیازي او خاصې دی جزلې بری جوړه یع ټول سری شي بیا او نو په خوا په کشته دا او دړي کشته په دندې په بندرګا احتیاط شي نو کشته پرته چې دابا په چینو مغرب ته را 75 کیلومتر وران او کښته یا او په سي راځم او د الله شریفی جو نو ترې فرخه پکه وکړ یوه پدایته د دوو دروازو په ځای یو او چټین جو ځنګا چې دا یو دروازه یې دغه وچه تکړه چې لاس یې په ډیر ده دم نو به دنه ور کو زیبلني درنده چې داسې څه په مار پات شواړې دا, دا طرف بار پات شي شپق غزا ته بار پات شي مداري فرقې پټوک حضرت هغه وخت په شریف ته ورور فرغټه بیر ادا حجره صد د ښاګه په خپل لاس خیره شو در پیغمبریم دیره مدتیره شوا مکم مکرمه فتحه شوا او مکم مکرمه در اسلام مرکز شو حضور یه در بیعت الله شریف زرمه غواری چه ابراهیم علیه السلامه بنیادون آبون روب آسمه پا و پاغه جورد و بیعتی بیتوهی دی اصینا در خلق نوی نوی مسلمانان شویدی اما در خارم پا اسلام که نوی داخل شویدی ظلمو کیه تیرازات و شبیده پا ما پیدانش دګدار انسان دا طبيعت چې زور سي سره مينو دی که تاسو بدلين ویلې تاسو کې چې دا بدللي نو که په پیغمبر کې اعتراض او نه کفر دی نو زله دا جوړه کوم چې نه کار چا اعتراض او کفر کوي نو پري اخو د ابو بکر سره هم مونږ کرا او من سره هم مونږ کرا علي سره هم مونږ کرا ماوي سره 73 هجري نا تر چلد ست تر پور یاده نه رست ده نو خلافت هغه جوړه کړه نو سمترې تر ست تر تطو نو ده تعالی شریف پیره حضور د پښه متعلق جوړه بنیادونه را او اس پر بلټونه او دا پګرام را سلام د زماني بنيادو نه راغلم. بیت الله چې جوړه کاه باندې عبدالحاکم راي حجاج بن يوسف عايشید کړ او هغه ورمره ماته ته لیکل عبدالمنک ته په علاقو بیت الله چې چا جوړ کړ او په مزه دېره دې دغه بیت دما سره چې د قناوه او تهرانیک عامه ته دز ار اور د روانه کر هغه چرته خبر شو دا یو خو یو ځل جوړه شوه چې نه وروانه کړنه هو تاسو بیا د چا سنوي د عبد امام مالک صاحب زمانہ او د هارون رشید دورې حکومت او سن 170 هجري وا هغه علماء را جمع کړل په بیت الله شریف ده ته حضور د قاضی متحدجو جو د عالم مرتضی امام مالک صاحب ویدیو لگتی مورو پریدی چی سنگا دا غشان بایی ری داستاسو دا دادشانو دا لینو دا سیاست زیدش دا موجودا دا دی دا حجاج ابن یوسف دا لازتا گتی اماغا دی اماغا ترز دی دمتا کی تبدیلشی دا زیاد وزل ورمانو تو دمتا کی تقوانے کدیو لگی دلو دا دادشانو او سی اغی سنگی مرمار کوی او بار طور سادا گ 20 را منزګه تختو چټه مې بارنه یو ټوټه خاري سراسر یوشګه زلوه په دنه کې یو ګټه ورنه دی بل نه پاور کې پوره دی او د تختو چټه مقوله ابراهيم او اسماعيل عليهم السلام ته وې هم ته حيا بيتي زموږه پاک لره پاکي کې اطاعتین توعا کون کو اتقاف کون کو رکو سجدہ کون کو دا پارا ویس حال ابراہیم یاد تا دی امت تا دی او دی ٹولو عربو تم چوی ابراہیم علیہ السلام رب جلحا دا ایراب زمان اگر زیدہ علاقہ دا سہرا دا د گرن دا میدان بلدن یو خار آمنا دا امن خدای دن تا خار جوڑ کل امن خار او خار کی که بدنی نی ها اگر دیر تبا کیی چی بدنی ای آن آمن ورزق اہلہو او ورکاو سیدن کل دے خارتا من السمران من آمن من هم باغ چاہتا چچا ایمان نور پدوی کی دللہ والیان الاخر تخلی پاک او پرسترس اولای دا دیو سیدن کو تارک اسمامیوی ورکے آگا اسو دن کو تچمیسل مانانی خدو منی و آخرت منی نخدو دا عقیدی سر دی و آخرت آخر دی یعنی عقیدی طولی منی دا مختی سوال که رو خدای زماع تولاکم دا مشرع دا عزت راوالی مخدو دا ورطای زالیمان تبانو رکم نو چې د رزق سوال چنو رزق که دا مخدو دا مخدو مسلمانان اولاد تمنیو رکم نفره ورتعونا رزق کی فرق نکون حانا امن کا فرق فره ورتعوی اعجا لم امركم تکافر ری دلتتی سوکسی گی عویلو دور کون کم مسلمانی و ککافر ری حانا اولو اخده پا امن کا فرق سوک کافر ری هم فاومت تیو ان دا جن زمانا لگا زمانای جن لطور در تقیدار کو پر از اکیسرے فرخ نکی مسلمان او دا کافر اغیر دا جنیا تا دنا کو رجچا نحنت کو زیادہ دو دی کین دیوکو مسلمانی نو قرار لئو اخده پاک و من او کچا کفر کو نو ان فاومدتیو قلیلا فیدبو ارکو مغلران لگا زمانا لگا زمانا دا جن زمانی تا تاخرت پا مقابلہ کی دا لگا سم بیا اتر روزی دا راکاگم مجدرکون بے الہ آزاد النور آزاد دا دنیا کی بار کسما میری ورکو محی کسا فرق نکو خودو بے دوزخ تا راکاگم ودئس المصیب بدزو بے دوزخ تا ورکلو دا پا عام حالات بینکو ابراهیم دا بیت اللہ ما زیدر اطلو دا خلقو گرگولو او دا ابراهیم و اسمایل علیہ السلام تا حکم شو عیداد و آگانی که دی خاص دا بیت اللہ شریف دا جوولو دیانی خیخ به و ایز یرفاو ابراهیم الخواد یاد کده امت ابراهیم علیہ السلام دنیا من البیت دا بیت اللہ شریف. آغا دنیا دنیا سرگل که چکم دا آدم علیه سلام دا زمانیو بکه چی آدم علیه سلام دنیا ترانه سده تیوی ما لده عبادت یا مرکز مقرر که نا اول دا لگیت اللہ شریف دنیا د آدم علیه سلام اکر اول قرده دا جور د بیدنوح علیه سلام د طوفان زمانه کې دا زائشی وا صرف مورا پاته وا دو ابراهیم علیه سلام دو اکران ابراهيم عليه السلام د زمانه تروسه پوره مسلسل آباد را روانه و ده ختم شوه نه له بزرګ په غوغه د حکومت مشیده ختمي په حبشين به تجارت رازي او راي جرمن وي پور افتار د کجي شانتي د بيت الله شریف وانه یو لپاره مطرحي بزرګ مخکنه دي د حبشي په ها مخملت و سمندر مبلغارتا دیگر اقل زمن مغرب جانب تی نیاد تام وقت چوچت ایسماعی ذکر بنیادی جورایون کی ابراهیم علیہ السلام دی او اسماعی علیہ السلام بارخ مدلوگار دنو علا کانو او حکر دنو علا رولا ابراهیم علیہ السلام نحکیات چو اسماعیل لست ربنا اغفر لي دعوا ارا تقبل منا قبل كل عمل زين تقدمه قبل دوته قبل دو لا يقني ترى قدها قبل دو فلا يقني خطيئ قدك بارب عزيز تقبلت تكلفي نويتي بديه يا ربنا ارا بنا اقبل من ومن لا عمل خبيث کایم دغه په تو مو صالح مرڅ او دا تعلیم دې چې سړی کمه عبادت کئ دغه پدې وروما کې چې تاسو تا قوم زوره څه ده نه به مدارې لا قبولونه را رسول چې خدای دې منا منذ کلا قبل دې خدای پاک باندې قبولونه د عبادت زریونی دې دروازه ده ی ربنا اے رب زمینہ تقبل منا قبل کدا عمل زمینہ انکان تس سمیع لالی توریدون کی دو جاغان جمین عالمی طاح اخوال دو زمین ربنا اے رب زمینہ وجعلنا مسلمین لکا اگرد امینجا تابیدار ستا گرد النخاب احکام ستا نو غالب ستا اگرد استاد احکام ستا ومن ظلیتنا او زمین پا اولاد کن امتا یا امت یا دلہ مسلم اطلق چی گردن محاد اسلام راولی او زمین قوم کی او امت تا راکی زمین پا اولاد کی دا دچانا پاردوارا او زمین دو دوارا اغا دلہ اغا اولاد چی گردن محاد ددن احب دا امت دا دارو پاولاد کی صرف دا امت را الف <سؤال> زکا یهود خلی اسماعیل علیه سلام اولاد نالی اخو دا خبلتی امبر اولاد دی ما ها اولاد چی دا دارو بی احب دا عردی مسلمانان حضور اطاق دا امت دا امت دا و من ظلمیتنا ازمین دا دارو گردن نحادستا احکام اتا غاربستستا احکام اتا ننون کس فاد احکام دا مسلم نن دا غطن دا غکر آغل دا دعا کی نن مسلمانان کیا زمین تا قولا کیا مسلمان قوم تا دا کی مسلم دا دلچا خطاب نگر آغل نخده یدود تایدا عدل و چپلار و زیبار وآرنا مناسكنا او خې مونږه طریقې د عبادت زه اختلافه فکهما طریقه مستعابد کړ او طلب علينا تبييت دتوياته ني پیغمبران د قسمه ګناہوں نه پاکي کوڅه مرسد دخدای دربار تنزدي اهم رخدای ندی ری پیغمبران او اخر داجعزي توازون دخدای ورو هميشه احسان تا دا کمزوری تا نظر گوری وی خداو من تا موفیقی که زمین تا دا عمل که تم گوری دا کلی کما سانگ دا میوینو دا او چه کما سانگ که میوینو دا هی سر او غار اس که جگوی اوچه تای وی مهد شاق فرمی و سر برزمین او کچون سوار با منزل لسد تیاب تأثری سوريا من غل <سؤال> مقصود تغرسل کش معاجزی و توازو دا علامة کمالی نو پیغمبرانو کی توازوی نوی ربنا او رب زمون مسلمین لکا او گرد امونگتا عبیدار سعاد احکامو منونک سعاد احکامو و من ذلیتنا زمونق اولاد کے امتا یا امتا یا امتا یا کے مسلمتا چ مینه کی استا حق مسلمانان ایمنین غار ابスタ گردن نهانا اسلام دې ته چې څ څ څ څ کې چې څ څ سره باندې دې تیارې می خد مسلمان وواره نا مناسکنا اوخه منته ترې سید عبادت ته پلي پتو علينا ته ته دې توصیف راکمنتا ان کان تتوابر وهم बेशक تتبقبلونگی عام غابان ربنا اے رب زمینا و بعض فہم راوی جپدی امت کے ده امت کو مسلمان دی و بدی پیشوا بسوکی جیت و طالب صد کے جیت و رسولاً یو رسول منهم ددید قوم ددار دا منهم تدید کی پیدا کی چی دیتے نصب معلومی دیتے قردار معلومی دیتے اخلاف معلومی احسنت احسنت احسنت احسنت احسنت حضورتاق عیزت عبرایم السلام و دعائے اتلی آلیهم آیاتک چلولی دیت آیتون استا ستا ده کتاب آیتون ورطوخی ویعلم همون کتاب تعلیم ده کتاب درکی تشلس تلمنا پیکی کتماعانی داری تحقائق <تصفيق> و پاولینک نون ورطا القاض وخی امی ورطا مانا وخی فی الحکم آو ده اخیارتیا خبری ورطوخی تو اخیارتیا کتاب کتاب الله شو مخدو و دور سنت دې د دین خبره نو خو ارتیا خبره له دې مطلب وروزيک دین او پاک دې د بدو اعمال او د بدو اخلاق او د بدو اقیدو څنګه دې صلی الله بیان شي یو کتاب دې ورته معنی جن کولیږي چې در د دارای خبره ورته چې اسمت دې او نور التسكيه د اعمال او اخلاق بدهږي ته دې اصلاح دا نفس او د روح بدهږي ان الله تعلم العزيز الحكيم ليشکه تخاوند د عزت او خاوند به حمتونه مسلمو دابا و الله الصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين محمد الرسول الله صادق الراب الامین وعلا لطیبین وعلا اصحابه اجمائین دو عیدیان و دو عیسائان و دو مشرکان و دو عرب دو جوابون تسلسل کی السلام تنسد فخر کوچنون دا اولادی آمند آه تطریقان وانی فلی رایی تجواب کی دو, دو ابراہیم السلام بوان شوروک وارت ذات بیت الله شریف دا دا دا ابراہیم جنا کم تاس ته فخر کړي موسیانو او یعوذان د عبادت نه او مشرکان ته وای چې دا سته د ابراہیم علی سلام ما متفخر کړي ناو کو د پرستینو کړی او تاسو به ته الله شریف د بوتان سلام آجې پکون دین دوان اپ رسولان دین او غدا کم امات د طاهرت سلیمې کړي او د نن مت او د کم ته رمبر چې زموږ نه مات خدای د ابراهيم او د اسماعيل و سلام یا فاطمه امامه مستاسره د ابراهيم عليه السلام د طرفه تران شه د ابراهيم عليه السلام د روي اسلام اسلام فرحتګان دین دوی دین ته چې د خپل طرفه نو ته هم بارونه کوي دی ومن بلغته سيادت بدين ماغله اصلي سعيك اسلام دي اصلي يوبيت اسلام دي اور امر پیغمبر اصلي شريعت امن د اسلام مي ومن د اسلام صرف بدين مزبره لري زمين ده لكن كل لقدا بنجان شكر ده عبد دندك فعبد الله من د ي سرقي اونی <سؤال> سفت تینی لقب دی ان دنباری اونی نمشو اونی اسلام جمین دی اونی نمم اسلام دیا اتنو که اسلام او مسلمان او وزا لکلو لفظ راستی دی دی ابراهیم السلام تا دیان کی دا خیچ اغدین چی ابراهیم السلام دنیا ترول وقاها اسلام دی مورا دی رنبیتا ورکت اسخار الهو رده اسلم او بوئي اسلمت مرد محمقنا ردنا واجعلنا مسلمين لك من مسلماننا درده ومن ذریتنا همتا مسلمت اللد بوئي مسلمتا شو بوئي اسلم اسلام راو ابراهيم علیہ السلام تخبره بوئي اسلمت نصرر شو بوئي وَاَيَحْيِيْهِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ طَبَيَانِ با وَنَحْنُ لَهُ الْمُسْلِمُوْنَ اَوْ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُوْنَ عَذِبَ اَخِرُ كِنْدَ نَبَذَ بَيَانِ كَوَنَحْنُ لَهُ الْمُسْلِمُوْنَ مِسْلَامٌ مُسْلِمَانٌ مُسْلِمَةٌ لَ ابْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَبِيْدٌ غَيْرَ اَضَاعَ مَا بِاِسْلَامٍ مَنْ كِيْ و جماعۃ القلبی المسلمان قائم القلا کا اعادات همبر مشرکان و عربکہ سرازع دبی د مخالفت نکہ او مخالفت نکہ کدی ابراہیم علی السلام دترب د جنتی و الغار آ طارق خرکہ آ رخک کرے دبی د همبر لمین سے دبی د ابراہیم علی السلام تاریخوان په تا ته حرکت یا نه دغه غمبر دې دې له یو په توری تران خو په دې ورته واي او مڽره غاب سوق به اراس کوي ان ملت ابراهيم د ملت ابراهيم اله سلام الله د طريق ابراهيم اله سلام الله ان ما را یعنی بے اکیسا روز ادھو ابراہیم علیہ السلام در طریقینا مخالفت کئی زکیہ اطاقت ازام ابراہیم علیہ السلام تمنصبی چمی داغا اولادی عادل طرق تاغنم مخالفت کئی ندادی رجاب دیو اکیس مشرکانم تی مخالفتی زکی چی دی بگتان عبادت تی ابراہیم السلام تی بگتان او سایان و یهودیان دیکن جد ترستی را ہے اولوی که در جو کنیلی دن نمخت اعزان گتی زانتا ادنی مر ویسا علیہ السلامی فرسکری لازمو اوہتا مخامت کل سلامی شکلت بہتی ہاں گت ترستی را ویسوک تیچے اراز بکیدن لد ابراہیم نا مگا اگا کس بکیسا پہا چې د یوې ټکو ځان یعنی د عقل شاته ورغی چې یا خپل خدای او چې ګوت پرستیخ شینه سلام په طریقې نه دا سلیم او قاله پک توحید د عقل و نه را عقل سلیم توای سجده مکه مخلق پر سجده مکه او پره سجده کا چې سج ګوت پرستی کوي دایو کوي ولقد استقونه حالاله وركل من ابراهيم عليه السلام لاق الدنيا ته دنیا کی ور دې یو ختم ورکړل لته شواه مقام قلت رب رامن بدن تستقبل اولاد کراست دي انه في الاخره عظيم اخرت کي لمن الصالحين من كان تردت عمل کی و باقیدہ کی اس قسم فسال مشتہ دنیا کے مصطفی و پا آخرت کے صالح بودت عبیداری پاکار دیسنگا سر اس قال لگو تا وقت کی چیئی خودتا اوی بتا رب دو, دو اصلا تردت عبیدار شا زماد حکم گردن نحادشا اسلام رو ناکو او مسلمان دیت زمین تا استلاکی عمر دا باقاو یعنی تا دی اسلام با متعبیع سیگا قال دوی اسلام تو زده لرب العالمین احکام رب العالمین کا خدا زستا احکام منن دی چونو چرا دی, دی, دی, دی وجی مالی مولو مدافاقتی هم دردی شدی دی دی چونو دی, چونو دی ی را دا خپل کما په نوم لیږي او تاسو همونه السلام د ځان منسوب یي یعقوب السلام نا علی خپل ځامن او توصیت چې اسلام باندې سیږي او داغه موسی علیه قراره سلام خپل ځامن او توصیت کړي یعقوب علیه السلام د یودانو خپل ځامن کوي اسراییل هغه د اسراییل څخهونکی اسراییل کلو زامن تسر اس خبریه ایوی جیانوی سایان و راشه حق دنگواره اسلام تغاره بستش کلو دنیا و آخرت کش علی نجات و آمدہ تبیدون کلا لکل حرق آخرتی غنبر رات دانا تسا مقین شریعتن شی بید و نجات لانا دا غرستو پی غنبر کلا یای سایانو یای ایوی یا مشرقانو حضور اتاك اخيك اغنبر بي تقبيراس با بل بلا بولن يسه ففخرونه مكاية ابراهيم علیه سلام فخرتك انا با عطا تاریخه مانت فخرتك انا با عطا تاریخه نیروان فوصع بها وسید کرو تذین لک ابراهيم ابراهيم علیه سلام بني زامن اخفلتا او او د یوسف علی السلام د د او تطاسیرو کیا تو کو رضوان د کتابونو قرآن شریف کې د بین مننی اسماعیل علی السلام و اساق علی السلام اسماعیل علی السلام د مصر دیږي زیوري و اساق علی اسحاق ته تهراته من جېتې اسحاق او پسوادې کې او زموږ قران شریف کې تصين لیکلي کې اسحاق اسماعيل واه يا شان اسماعيل وصيت کړو ملت قديم دين ابراهيم علا سلام زمانو ته يا يعقوب السلام ته لو اصلاحیم علیہ السلام ہمارتی مشہور دا اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دول الزہنین با مشہ تسیچی کمزیور دا غنم و قیدار قیدار سب کی حضور پاک رانگر دی اور اصلاح علیہ السلام دوزہ من دی رون دی عیس او دبل یعقوب عیس مشہ یعقوب کشر دی او یعقوب او اسرائيل درته یو یعطوه مردونه نو یعقوب علیه السلام د دول زامنون دي موسی علیه السلام نار دي موسی علیه السلام سلام سلامونه د دول سونی د دره مې دعا ولات بلکې وسلوه مسیح کر یعقوب علیه السلام زامن ته کدی دین او یعقوب علیه السلام زامن ته ته دین يا علیہ السلام <سؤال> سوئے یا بنی یا اید اچو ان اللہ استفالکم الدین خلوط احکو بستا سلطہ ربین اسلام مفلات نوتن اتحتل راو رست مسلمان نمر اللہ مگر تدے حالت وانتم مسلمین چتاس مسلمانانیے غری اسلام پا حالت کی مرشے دل دل تخلک علیہ علیہ دا زکریه یعقوب علی السلام او یوسف علی السلام مسر ته رسیدل فرشو به پرو زارت او رسوده وزارت مدافعات به خپل پلان را واستي نور را واستي دی را واستي تو عام له سین کلتا داوند راش ده البته که سی دل اثیا کثا یوسف علیہ السلام د خپل خاندان د طارق جدا ګورنه جوړ کړل د مصر امام خپل سره اختلاف وکړ وکړې چې مصر کې ستاره پرستیا د ستورو یادات کې کا چا به د غیان او توچا د پسوغان یعقوب علیہ السلام سره داتې پرچې د مصر کې خدای دی پرستیدل د عظائم او راغون په دې بچو د اسلام نه علاوه په بل نارباوند نه ده خانونو تونو دوره دوه یا خوب علیه السلام چه اوفاد کردنو ده یهودیت و سیطه کرده چه یهودیان و سیطه خباری تانسو خباری هم خود اسلام کرده تعبیر به دسته دین اسلام ده ناره و نصبیت دین و سیطه عمله اسلام کرده اسلام دا چالون کور منصد دا صعی زین لیم اسلامی یهودیت یهوداتا منصد دا یهودات آگل زین لیم دیده یا او نصرانیت نصرات ناصر اگر کلی بندی او اسلام گردن نهاده تایی وارا بستکو دا خان و ان اللہا یو خبره لفادران تهتراس کیوئی شیعقوب علیه السلام و سید قوانو بیقو فکنعان علاقه حیدرین کلی فمارت او اسوات مسلمانان وارت خلیلی خلیلی رحمان او یو بیان مرت حیدرین ویو خخم دیعه کی ویدیق الامرق نمخ کراغلو دا مكروب. ملکتا ابراهیم علیه سلام و بیساق علیه سلام ملکتا بی او بیت حدرین کی خختی مادتوین ها زیادتا کلو دیگر سن شیاست کتلو نا ریسار او اولادی تا نصر کیون ندسنده ایسید کلو کلو مرز او وقتاوی او بایان دارے دا مرز نمح کتی تا ملیکر آغلو ورکاوی تزخ او پلار دو اتظامنا سوا بادا مرد و اخنص دیده من ده وقت چی دیده دخل ده مصرنا واپس کلکن آمتا دا تول دال بچه او قامتا بیل راجن نکلو او دا رسیتی هر تکرو وی او جیانی اسرائیل سا اولاد ورسرکلن و اخیر بوداو مدیخ دزان لنا تو رسیتی آر وقت کلیده چی دیده دیده اوه ام کنتو شهداء آیا اه حاضر از حضر اوه تونگو الموتو شو یاقوب علیه سلام تمر یعنی مزور تنیز دیر آغنی تاسو آقا احکی ایسا چی دزان نوائی تی یاقوب سلام یا سید دیویدیت که تاسو کنوائی یعنی اید با حضور د ام کنتم آیا ایتا سو شهداء موجود اس فاروح کی حضرچ حاضرشو یا قید الموت و یا قید رو سلام تمرکتا سوئے اس قال لدنی چی دوید و چوتا اول با انتحان ما تعددون من داری بسشید عبدکو زمان تس دا او تا چون کی قوون مسلمانان و چونکی نا تا ایچا اپیل <سؤال> ادو پرستیو وعا پرستیو دون جان دا غا پرستیو دا دا نصر او موسیٰ سلام قوم انچی ها قصر از دریان نپوری اتا بین اغتا اراد تلارو بی دا دا سخی دا دا شعورت دا اما هزین کی دا سخی دا دا اسخاص مقدس گانی هغه قيادت خدای سره د مملکت سوطره ہدایت نشته وله سوره ورده په سړي کاله یوکا راغلي فتهغه ځارنه کې خماق نشي موجود دا وخت کې جهاز شوراتو بلا سلام تمام اسخاله دني په دوي زامنه خلطه ما تعبدون من داني بسير باتك يت الزمان ذكر ونظمك دا دکره قانون توه ی معبد الهک من د عبادت او استاد اخره تاسدا کم پر عبادت دې من دا هک او الهه باک او استاد لارامو دخله چې درایم اسماعیل ننګ واخدو منو چې تا کړنه او اس کا پلارام اس اس خاطره پم پلا د اسمايلي پروي ایبراهيمي کړی نو اما پلارام ته وي ترام پایکره سپستا او تاسو پرو د نکو تاسو چې په کومه طریقا اند عادت کا په طریقه انکو الاه الله حدا ونه له مسلمون وې سلمانان دو درب نعمت دو داقره او اسلام اقرارم که اقرارم مرته او اسلام در اولیه اللہ وانت فلا تنوتن اولیه اللہ <سؤال> وانتن مسلمون او دین اقرارم کرنیم او نسل <سؤال> مورانی دیکھا سیدین اسلام داغ اخده دادت دکو چی اسمانی ازمکے جور کلوی مر ازمانی جوری کلوی نو داغ اخده دادت دکو چی اسطاف دے دی او دو ابراہیم دے اسماعید او دو ابراہیم او دے اسحاف دے دے خل یاد کلوی ذکر دا اسمانی ازمکو تیدا کیدل باغی غاورت منصبول ماری بہی دا اسمان ازمکا نصران باری دا خده بری جور چا دې ادارې د ستوري چې د کائنات د نړۍ چا چاغو پښوګان نو کله په اساسې زده کړو نو دا بیا خپل تک احتمال او جرالو چې د ټک د خدای بادته آسمان او زمکه پیدا کړو د آسمان او زمکه پیدا تعبیر نو کړه عبادت کو اس د ابراهیم د ساده یو او د چې رب الله خبره وکړه د ابراهیمش یا وا دیمز نن د خیر چې په کار نه په مخ شقدر بر رواني تعقيدات او عمل کې فتوورته کړو او نکيات کړو ریسره موږ په تاریخه جونتي روپا او طریقه د خلیمنونو چې ابراهیم اسحاق اسماعیل مندي لکه زفرسي ته تونه انسان په خپل د منځنۍ ملو نه له کومه بدی سيزونو کې د عمران له عقل قصيزي ته عقل تسهديرا د شيبي په څرګندلو باندې ورته ابراهيم او اسحاق او اسماعيل يا ته نو پاکانو ته نو تقرير دازرني ايبای تل قوم متندای و دللا تاسو قدې فخر مکوئ چې موږ اسرائيل اولاده اولاد عارف تل عمل و استاز فتلانی عارفنده نه تل قد خلت شوا وط شویل دوتګ شویل دی ما کسبات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 اَی یسایا نو یی ودیان دان اسرائيل علې سلام ته مناسب کینی ته د اخلاص یې ته ییل کرمه ته دا تیر شېږي له ما کاسب او ته داغه نه لا ییږي چې یی ما کاسبتم تاسو ته داغه نه تاسو سکه یانه بدل دا وي نو ورته لا ییږي عمل تا کا چې کې د دبي شي راځو پښت مسلمان اولات په دې کې راځو چې په او په سپیشا په عبادت باندې مت ولا تسالون عمو کېان یعملین تاسو نه په تاسو کې خبرو چاوی کړی معرفت کې یعني اږي د اسرائیلو تاسو تاسو نه دا استاسو زموري ته ونه تاسو نه با ایمان دا دولت ورسرانی وطادی ویدفات شی ویدید داسلنسان دا لکسر جا لکی روان شی دا قورن پا محتر کرا شی نلمانو ورسر راشی استقبالو شی خلق ورطا لگلینو منینو واچی او گاری توروخی جو کتی کتی او تیتی راشی جا گراشی ورطوی تی دغه زموږه کلکړې د غوښتو او زه نو د پنځو د پوسټ د کوم د بختو ټیکټز او زاتها خاوه وي زه زغوستیشن د پنځو د نوټل او اسمه د تر بده تل کار کې خپل دغه د نار خبري ټیکټ یو د کاغذي تاسو نوکي کاغذو په سټیشن کې ملایيږي هغه زه راغلم کوم زه نه ته د دروازې دوري شو انتظار اما د خلخ سيويته له د تيډي ته دوي خيغا غا هغه پدي نې مکه سړي دا وي چې دارم سلطان وو زخود ابراهيم عليه السلام اولاد ابوردي ز نور نه دا ته پوسو د کوم چې ته چاږي پوندا ادمه عليه السلام اولاد یو ټیکټ دراوو سلطان اونته خلک دا چې ته د فخر کوي ودا مثال دا پیرام دا زمونه ده چاغي ست عالم مليته په خپل پځما خپل پیر زمانه کې پیر څنګه دا اخلاص نشه خپل عمل وابس بعد یې وېد مرض دي چاغي په خر په نصاب کوي په خر دته نصاب نه کوي په خر دته عمل کوي څنګه ذکرونه نه خدای دې تل کاو ماته ما أعبالها قد خلقش ترشيري لها ما قصدت دي بطرار عملينه جدي كربي ولكن ما قصدتم تاس بطرار عملينه جدي كربي ولا تصلين عن ما كانوا يعملين تكوسبنكي لترسم داعي خبرو شك كون دي وقالوا يا يبي تاسو یهودیان شه انو لار دا نجاعت نمینه آن اصوار آیا شه نیسایان دا عیسایی تدلیخ که او پرچار که او روزانه که اخباراتو گوره نو جنگ اخبار که عیسای داکتر که کرشم آیا که کرشمه دخپل بغو انجیری کسو مفوار نو کدیتا تا به زمون دديده ورو له د مينو پته ور سرهینه وی دا غزنه انجینر علیګی دا پرونکه او وروځه د ویټیور د کډاتس کاند په سپد د سوان وه د جنتا څخه مخه کني چې یی زمون یو دځت زمون نصب تاریخ خاصه نم د ټول جهان سربانو او د ټول دنیا د لپاره من دی یا پیډله سلام مولاد یی جنرت کو سر دین زمون تصویر کې به زه یو لوی من ته حق خاص دي چې بچانا خزران بچانا مال یالو بچان سمکه قبضه دا جهان ملت ته ده او خلق مساب دغه د زما اورد نه وی یو یو یو پور خاص دی یو روبسره دبلسره یو دی کینا توس زکر اود اعظم ازدی خان دین دي. زمو خان دي. او د دینه او یصایان اخترای انسان ته که تاسو راي فیسایان چې یساعد د دین پر پیش یو نشي پوره نه شي دا غي او عقیده پیش کی خلقته عقیده پیش کر خان د دور پوره فسبت ایک, ایک سکولونو په وړاندې دا وروه اناکانو چې په ذهن لو بدل کی نشئ کېدل مسلمانې خوې خاصلت دی مسیحي د بل ډول د پښتنکی مهاجرینو د غاړه ونندري واسکټو د دې اخرحتہ د اسپټالونو وړاندې او سپین خيزو رسول الله ص عليهم اغه یې یاد اخرې زیات خلقت دي. دي دي دي دي دا ټول هغه موږ که په تدریغ نه دي کولای او هغه خلک چې یو دین شکر دې نه ته مقابله کوي دې شي هرواره رځو ما نه په دې تطور تحقيق دا تک چې سینه خذره په عطیو باندې لاسونه ما نه هراشه دا ایستایوت کولی په دې چلدا لاله تر کېته څنګه نوکر ک او دا مې غريږیږي چې دا دغه څه ده چې په دې ځکه چې زموږ د سرکاري ګډه وزیران دا موږ ورته په وړاندې خلک لېږيمي او په وروستو د دې طریقو کې ورول موږ لري په دې کې ترې پېرسره یو څه دې شکر وکړو دوی ته کومي چاته ته possible وزیران په دا وسکو کې دا خلک دې سره یې دې دې شکر نما يريد رسمه كافر الشقاقان في <سألتكى> اكو جديده ديره دوله سياده سجي وقال يبي يار دينو بده شي يوم جا دينو قال جيب لي ساعه ثلاثه لو كو شنو انا اطلب هذاك انت ما اريدك لا كين يقول يبي اور یوه دشي یوه بیا یوه جان یوه دیره تخنه کره والی او نصاره الله یسان چې کوم یو دی شی دیا اصلیه روبین ملي زکه یوه دی او دغه زمیت دغه همدغه وینبه تاسو سمالار میدان جا قلت ور توه رب بل ملت ایرانو دغه روان شه په ملت د ایبراهیم اته په څه فخر کوي حنی په امیر او د ایبراهیم چې نه په طره روان یني مواخیدو شه پکې نو ول هغه په دې څیر نه پکې نو او موږ غواړو چې تاسو ته وصیت امان بالله دا غوښتنه چې خیاطي وخت کې د ایمان له ټکو ده او موږ موږ دې کې ایمان وې چې موږ دا خبرې کوي چې تاسو کومر ته فکر کوم نه یم نه خو نه تاسو ته نه منې کنه او موږ خو نه منې موږ دې غږه ونه کړو اتاسو سنمانا یا نرسل تخلتو بی اغمان نادللہ من نیمان نوری تخوی اما همدللینا آئی کتاب چون تنازل شیده اما همدللہ الہی برآمیم آئی کتاب چنازل شید ابرائیم علیہ السلامتا ایسماعید علیہ السلامتا ایساق علیہ السلامتا یاقوب علیہ السلامتا والاسباعتا اولادی او مو اوتیا نوسا و عیسی او مو ایمان نورو تا غدینو پر کتاب شو ارکلشو موسیٰ ایسا علیہ السلام تا نمتن دسر گلوننی یا ایسا علیہ السلام لیا موجود ایسا یا ایم داک مرتحر لی ایسا علیہ السلام قلق رنیا اواغب کتابونو داندو چه ورکوشی ورنورو پیغمبرانو تدخت الربنا لا نفرق باینا حدن من هم جده نکو من دا پمیان دا دیگی پایو کسا جده نکو تایو کس دا مانا چی سو منو سو منو فرق نکو پمیان دا دیگی پا پیغمبریک او پمیانو لانو منوکی نانو ته دې په څیر فرق نکړې دی دا نه هغه دی چې ته وکستې دي چې څومره څه زموږ نه ته وفرق نکړې په ناخنه لګې نو خوا ساړه کړې یو خبره تخيال مړ یوا کې اَرمَتْمَن جنَت او ذح مَنل دا له کونو پیغمبران یوه د هر ستی ک پی پیغمبرط هغه مختی ک پی پیغمبر په اعلان روان دي تا دین سرم کی عبادت ټول یا و دې معنا اطیدا خله پیغمبران جنَت او ذح قیامت دا چې زمو سره کیداه دا له جوا دین تا ملتوی ملت با عبادت او قواعد او قواعد دینیت وصول دنیاوی خبرتا لکه مانی عبادت پارتې هم بر کې د دونی عبادت پارتې هم بر کې دایر شتون ده په دې کمله ملت هم د ټولې کې رباره تقریبا یو هر څه غبره کې د بدني عبادت او د روح دی مالي <سؤال> عبادت او د روح دی شكونه ده د شکاندارې ساتنه کوي موږ پر قواعد د عبادتو په دي ته ملتوي اخر وقت زمین جو ځای وکړي نه دي موسی عليه السلام کي فرق حج په اون دي نه عليه السلام کي حج نو به درايو باندې سوال ته عبادت د قطبي څنګه او دي موسی یو یو د دې کي حج نشتا مړې عبادت په ټوله استا په دغه زبر ستو Oh, <laughs> oh,